Du lyssnar på Radio Länsman, en samhällskritisk värld radio. Gott folk, idag är det dags. Det är lördagen den 5 juli och det innebär att Dan Park kommer att ställa ut sin konst på galleri Rönkvist och Rönkvist i Malmö idag. Vi har kontaktat ägaren av galleriet Henrik Rönkvist för en intervju. Vem är denna man som inom konstvärlden vågar sticka ut näsan i och med att både ställa ut Lars Vilks konst och idag även Dan Parks konst? Det ska vi ta reda på efter reklamen. För att det är exponerat ska jag exponera mera donera till bankgironummer 197-4518 märk insättningen med donation. Ja, hej och välkommen till Konrad. Ja hejsan hejsan. Det här ska bli riktigt roligt faktiskt. Det har suttit fram emot länge att göra den här intervjun. Ja, vi får säga hej och välkommen till programmet Henrik. Tack så jättemycket. Ja, jag tänkte börja fråga dig om du skulle kunna beskriva dig själv som person med tre ord. Vilka skulle det vara? Det skulle vara stockholmare, 38 år, livsnjutare. Men ditt konstintresse då, när blossade det upp? Min far var konstnär. Och det var så att jag är från Stockholm från början. Mm. Och Skåne sedan 94. Och eh, jag började plugga i eh, Lund 94. Och eh, pluggade fram till eh, hösten 99 kan man säga. Då hade jag lyckats på de åren ta 20 poäng. Mm. Kanske inte så lysande. <laughs> så, man var så att eh, min pappa sa att nu får du räcka Henrik. Nu får du faktiskt ta öppna ett galleri. Får jag fråga var du pluggade var det? Eller skulle du plugga? Eh, ja, jag, jag, jag tog ju en, en del poäng och sådär. Men... men eh, men jag skippade tentorna. Jag reste bort istället. Men Jag okay. tog, jag läste juridik, jag läste filosofi, statistik. Inget, inget konstnärsaktigt om man säger så då. Jag läste konst också, 20 poäng. Okay, okay. Men jag är jävligt bra på triple Pursuit. För jag läste många av... <laughs> Nej, Sen sa han att vi skulle öppna ett galleri, Eller att jag skulle öppna ett galleri. Och då så tittade vi på lokaler i Malmö och i Lund. Han bodde själv och i Holland. Eh, och då blev det så att... Eh, vi hittade en lokal i Malmö som vi tyckte var bra. Och då så hjälpte han mig att liksom måla om lokalen och fixa kontrakten och allt sånt där. Jag var bara 24 år då alltså. Så då var jag Sveriges yngsta gallerist fick jag titulera mig så. Mm -hmm. Men det är ju inte längre. Men så skulle vi ha ett namn på galleriet. Och galleri kan ju heta Galleri Blåstolen, eller Galleri Fina Fönstret eller Galleri Art eller någonting. Men då tyckte vi att Galleri Rönnqvist och Rönnqvist var ett bra namn. Och Rönnqvist betyder ju, alltså det, det är mitt efternamn, och reklam betyder ju upprepning. Mm. Så att Rönnqvist och gjorde att jag fick mera liksom, plats i tidningarna, att det blev Rönnqvist och Rönnqvist. Ja, det. Men jag tänker alltså, eh, gallerist, eh, det, var det ett din, din pappa verkar tycka det var självklart att det skulle bli just gallerist. Det är ju inget, eh, kanske tvärsäkert sätt att få in pengar. Hur resonerar ni där? Han, eh, han tyckte inte jag hade något val. På ett vänligt sätt. Okej, ah, okej. Okay, okay. Men det var någonting du kände för själv då? Jo, det, jag tyckte det var spännande. Jag är ju uppväxt på gallerier och konstmässor och sett mycket konst och så. Men det, det, jag tyckte ju på att, wow, spännande att vara i galleri. Det har mm. jag ju aldrig gjort, liksom. Och för oss som inte är så um, insatta i, i konstens värld, vad, vad innebär det att vara gallerist? Vad, vad gör man, helt enkelt? Eh... Uh, det man gör är att man har ju utställningar, det, det, det skiftar lite. Om, eh, jag har ju öppet då sex dagar i veckan, ledig måndagar. Och sen så har man en ny utställning en gång i månaden ungefär. Mm. Och, lite standard i Sverige att man har en utställning i tre veckor. Mm. Men om man tittar lite på Danmark eller Holland eller Belgien så brukar utställningarna kanske pågå i sex veckor eller något sånt. Så det är lite olika. Sen så, det handlar ju om att man har ett, ett kundregister, att man har en venissage, att man förhoppningsvis har bra konstnärer mm. och att man förhoppningsvis säljer. Jag kan tänka mig att det, det gäller mycket som du var inne på. Det gäller att ha mycket kontakter kan jag tänka mig. Det, det är Särskilt ju kunder då. Jag, jag brukar säga lite på skoj ibland fast det finns en sanning i det. Det är att... Jag säljer mest före 12 och efter 6. Det vill säga att det är öppet mellan 12 och 18. Jag ser det mest när det inte är öppet. Nej, just det. Och så är det väl, lite, vad ska man säga, det blir någon slags spekulation. väl, Att du försöker väl hitta konstnärer som du tror på. Och så gäller det att, att det är så. Liksom aktierar, ja, vad man ska säga. Att det är på kommissionsbasis så är det ju är, är ju det en förhoppning hela tiden. Mm. Och om man går till... Om jag inte minns fel, galleriförbundet Stadgar, som jag inte är med i i och för sig. Mm. Men uh, så är det så att uh, de gallerierna som inte bara tar provision, liksom, utan som tar en, en uh, fast summa för att någon ska få ställa ut. De mm. anses inte vara lika korrekta som de andra som bara har på provisionsbasis. Och du kör provision? Mm. Ja, det, ja precis. Precis. Ja, så det, det finns mindre att, att vissa gallerister tar hyra helt enkelt. för Japp. sin ja, okay. det är vanligt. Jag ser det ja, ser du så? Ja, det kan man väl sig kanske sig förstå när det gäller lite mindre eh, konstnärer. Men jag måste fråga dig du som med alls, ja, har träffat väldigt många konstnärer. Du, det är nog kanske inte första gången som du får höra att konstnärer är ju ganska, vad ska jag säga, speciella. Skulle du också säga det att de är... Ja, men Att de har en tendens att vara ganska egna, att de nästan lever lite som en egen värld, tycker du att det är så eller, eller inte? Det är så, man får vara lite manager, man får vara lite vägledare. Jag kan inte säga att nu ska du måla ett sådant landskap eller ett sådant porträtt, men man får ju leda dem lite grann. Fast eh, jag, man, jag, jag, jag bestämmer inte över dem, men visst är det så. Ja. Man får ju vara på dem lite grann där att... Eh, du, utställningen... Jag, jag, jag tänker på en gammal eh, film eh, med Nick Nolte från New York. Eh, den handlar om New York. Där det är en konstnär som... Han, ska, han är konstnär då. ska ställa ut och hans gallerist säger att nu måste du vara klar. Vernissagen är om 20 dagar. Och Nick Nolte bara trycker på ner knappen i hissen där galleristen mm. står och bara trycker bort honom. Liksom. Mm. Men det är lite grann så att man... Eh, New York Stories heter förresten filmen. Det är tre små filmer. Men det är lite som man får vara, Man får ju väg, vägleda lite grann. Och man får ju liksom... Ja, de är speciella människor. Fast det är otroligt intressant. För det är spännande människor. Ja, det, det kallar med mig just att det, det är annorlunda. Men det händer ju att man träffar inom, inom jobbet. och Det alltså de det jag upplevt i alla fall är att de är som... Det är nästan så, när de ska bara prata med en, även om det kanske inte är något speciellt, en till exempel, tänk på, han verkligen ställer sig som att han skådar någonting, liksom verkligen så inlevelsefull, som människa och det är väl lite konstigt för mig som vanlig dödlig att förstå kanske. Jo men jag kan nog, jag kan tänka mig att du har vi har ju pratat om där innan om konst och det ska vi göra lite mer sen, men jag kan tänka mig att du har en liten nidbild av konstnärer, har du inte det? Ja, alltså av, av de upplevelserna. är Inte förvirrad kanske, men, men som jag sa, kanske lite lever i en liten egen värld mm. och är på ett litet speciellt sätt kanske. Mm. Men eh, jag tänkte också fråga just gällande konst. Då. Eh, alltså, skiljer sig konsten som du uppskattar mer om vi tänker tillbaka ett gäng år? Har, har det ändrat sig någonting? Varför var konst du föredrog då och vad du föredrar nu? det är intressant för att uh, i, i början så var man ju såklart när jag var 24 år så var det ju då ville jag hitta bra konstnärer intressanta konstnärer och säljande konstnärer såklart men sen så har det då, jag ska försöka dra historien kort men i januari förra året så ställde ut en konstnär som heter Ronny Hård och han råkade vara med i samma, samma gille som Lars Vilks, Lukas Gillet mm. Det är ett gill i Lund, ungefär som rottar eller Lions eller någonting. Och då kom Wilks och hälsade på. Och sen utställningen efter, och det var bara en tillfällighet, då ställde jag ut en man som hittade Thomas Holm. Och då var han också med i Lukas gillet, så då kom Wilks igen. Och sen en ganska rolig historia var att jag skulle ha varit med i, i TV4 med min älskade Lukas. Och... Prata om hundar och hundägare och sånt där. så ringde de mig och så sa de att... Nej, tyvärr, vi ställer in det här programmet. Vi har inte fått tag i några andra hundar och hundägare som vill vara med. Och då sa jag... Okej, okay, vill ni ha ett skop? Och då sa TV4... jag berättar Då sa jag... Jag ska ställa ut Lars Wilks i sommar. Sen tog det... Jag brukar säga 43 och halv minut innan det stod någon med en filmkamera i mitt ansikte. Mm, och Och, sen, och då, då började det med Lars Wilks. Och sen så... Uh, har det ju byggt på att jag hade Wilkes i Stockholm i december och sen så dök Dan Park upp och han satt i häktet och han är dömd för hets mot folkgrupp. Och mm. uh, jag tycker att det är fel för att i det här landet har vi ju grundlagar, yttrandefrihet, konstnärlig frihet och demokrati. Mm. Uh, och uh, så jag ringde hans advokat så fick jag ett otroligt roligt brev från häktet av, av Dan Park. Vad skrev han då? Han, han skrev... Jag, jag har inte framför mig så jag kan inte säga det oväggare. Mm, okay. han skrev... Hej, hej Dan Parkar. Intressant med utställningen. Kan de hinnas med Inesa krypa in i cellen igen? Han säger att det är ganska bra man får mat och sådär, säger mm. han. Mm. Mm. <laughs> ja. de, de ringde mig från Sydsvenska Dagbladet för tio dagar sedan ungefär. Mm. Och... Eh, Försökte liksom uh, få dit mig hela vägen. Uh, på allt möjligt angående Dampark. Mm. Och uh, de sa någonting ungefär. Uh, de sa, men skulle, skulle du ställa ut en bild på Fredrik Reinfeldt om han styckade småbarn? Ja, det var ju ett dumt uttalande tycker jag. Och då sa jag, att nej det skulle jag inte göra. För att, för att park. Han, han gör inte bilder på saker som inte finns historia på som inte mm. har varit med i media Nej precis, så det är om Reinfeldt skulle stycka ett småbarn då så kanske det är ja, då, då, då, är, då är det liksom det, det kanske inte är okej ändå men, mm. men det är ju inte det, det är inte liksom så alla, det, jag, jag har bett Dan Parkning för inför Venisagen här då som är idag uh, alltså idag är lördag uh, att uh, att han ska göra historia om varje bild. Så att vi har några rader om varje bild. Mm. Han... Men det, ja, det var en riktigt bra idé tror jag. Allting har en liten historik. Mm. Så att det, det är liksom inte så att han bara hittar på saker. Han skulle liksom inte hitta på liksom att... Uh, någon, whatever. Någonting dumt om någonting som inte har hänt. Utan han följer med i media och han, och han är väldigt aktiv i media. Mm. Mm. Och han, han tittar väldigt mycket och det är därför vi måste ha en liten text i varje bild. Mm. Att folk ska förstå. Jag mm. förstår inte fotbollsspelare. Och jag förstår inte om det kan vara något skolemod i USA eller någonting. Mm. Ja, han kommenterar sin samtid om man säger så. Och det tycker jag en, en, det är det är konst det ska göra. Och det, det tycker jag samma med Lars Vilks det här. Jag, jag, jag, visar ju, jag visar ju landskapsmåleri. Jag visar porträttmåleri, jag visar abstrakt jag visar skulpturer. Men sen har det liksom blivit lite så att jag har ju fått en slags stämpel nu på mig. Bara för att jag har visat Lars Wilks nu tre gånger. Mm. Och att jag nu har Dan Park. Så mm. jag, har ju, jag har ju fått någon stämpel att jag är någon sorts mm. rasist, fascist, nazist, gallerist. Mm. Det är kul ja, det, att det, alla det, får samma grejer, ja. rasist, nazist, fascist, ja, det, ja. det är ganska mycket alltså, Så säger man en person. Ja, vi, vi, vi kommer att komma in på det lite senare också, men jag tänkte bara fråga vidare just där om konstnärer och fråga vilka, om man säger så, stora då namn som har ställt ut hos dig. Ja, då har vi ju, vi kan ju börja med att jag jobbat med under äldre 1992 det var när jag började på det första galleriet jag jobbade på i Stockholm i Gamla stan Men sen så är det då, jag hade väl den första riktiga utställningen med Carolina Jönning i december 2004 Jag har jobbat med Birgit Söndergaard, hon skådespelerskan Jag har ställt ut Lasse Berghagen, Thomas Televa, Lille Babs mm -hmm. Oj då men jag har också ställt ut konstnärer från, en konstnär som heter, han kallas för Koko från Pakistan, en kille från Iran mm. och konstnärer från Italien, USA. Så att det... Men hur, hur går det till, alltså när jag, jag menar, från Pakistan? Hur får du ny som eh, konstverk i Pakistan? Han råkar bo här runt hörnet från galleriet. Jaha! Okay. <laughs> det var inte så men, långt men, bort. Jag, jag kan berätta en sak som är lite sådär det är lite kontroversiellt. Konstnären från Iran som jag hade i maj på vanissagen så ville Lars Wils komma hit. Mm. Och när Lars, Lars Wils ska åka någonstans så måste det planeras. Som ni har förstått så har ju han bevakning hela tiden och liksom alltid har med sig vakter och sånt. Mm. Då säger den här iranska konstnären till mig att nej, Lars Wilks får inte komma hit. För mina iranska vänner och släktingar som är här vill inte att han kommer. Ja, på grund av att han uppfattas driva med, med islam då, antar jag. Ja. Ja. Så att eh, han fick prata själv med Wilks och det var redan eh, bevakning på plats. Ja. Och, eh, så de fick vända hela, hela konvojen och åka tillbaka hem igen. Mm. Och sen så gick jag ut med det officiellt på en sida på Facebook som den här konstnären hittade. Så han kommer och hämtade sina saker två dagar senare. Jaha. det där kan jag tycka är rätt tråkigt. För att eh, dels alla är välkomna till mitt galleri. Mm. Som sagt, iranier, pakistanier, västeråsbor och göteborgare. Alla är välkomna. Mm. Men den här killen gick inte med på det här. Och där har vi ett problem. Mm. Så att det blev, det blev tomt i två och en halv vecka. Mm. Men var, var han konstnären själv är religiös då? Eller var det med släktingen han var rädd för? Det var nog släktingen av vännerna mest. Men vi ska inte glömma att jag försökte. Kan man säga att, att Lars Wilks var någon slags eh, milstolpe där, där du liksom blev hatad, om man säger så? Eller, eller hade du även haft hade folk reagerat på tidigare konstnärer också? Nej, det var Lars Wilks där det började. Och visste du, insåg du vad det, vad det skulle kosta dig, om man säger så? Nej, det förstod jag inte. Jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag sa någonstans inom media att, att det skulle bli lite rabalder, det kunde jag ju gissa. Men att det skulle bli så här, det hade jag ingen aning om. Mm. För kan du beskriva bara vad livet före och efter Lars Wilks, vad, vad är det som har förändrats? Jag har inte mitt namn på dörren hemma. Varken på porten, brevlådan, dörren eller bakporten i huset. Mm. Jag åker taxi varje dag hem Jag går till jobbet för att jag är okay, jag åker alltid taxi hem mm, mm, mm. Och jag åker med en, Ett speciellt bolag Och helst med en speciell chaufför mm. Jag går inte ut på Nattklubbar i Malmö Går inte gå på längre Har du försökt? Ja jag har försökt någon gång men det är helt, mm. jag, jag blev bara rädd. Mm, mm. Jag går inte ut på bar sent på kvällarna. Jag går hem till lokala pizzerian i Västra hamnen som drivs av en iranier och en polska. Mm. Och, och där kan jag känna mig trygg och lugn. Och så här har du fått reaktioner från, från vänner och så här över Vilks till exempel? Över Vilks, mina kan man säga, tre närmsta vänner här i Malmö då. Den ena som jag har rest mycket med och sådär. Fyra julaftnar, midsommar och födelsedagar och nyårsafton och sånt där. Och en som jag känt sedan 1996. Alla tre bara lämnar mig. Öppnårs Vilks utställningen? Öppnårs alltså. Vilks, ja. Och det var ju också... Det här med att blocka på Facebook, det låter lite töntigt men de har liksom blockat mig. All ja, men det, ja men det betyder faktiskt ganska mycket eh, tycker jag. För det är en, det är en tydlig markering eh, som jag har ju också har varit med om det. Eh, och det känns ju inte så bra i magen, kan man inte säga direkt. men Det är ju ett väldigt tråkigt kontakt på historien då du har mer om Men samtidigt så måste man ju se det så också att har inte vänskapen värd mer än så, då är de inte mycket att ha. Nej, så kan man ju säga. Men alltså, det känns ju. Ja, det är klart. Mm. Ja, jag, jag har en vän i Stockholm som eh, han skrev bara för två veckor sedan på Facebook någonting. Jag vet inte i vilket ärende det var, men han skrev sådär att Ja, jag, jag har ju varit god vän med Henrik länge, men nu har han ju blivit rasist. Mm. Ja, okej. Okay. klart men jag, jag undrar, och det här är lite föl följa upp på din fråga, här. <clears throat> inte bara vänner, men när du slog upp dörrarna för Lars Wilks, vad blev det för respons från kollegor inom branschen överlag? Nå något som är ganska roligt exempel det är när jag hade utställningen i Stockholm i december. Då kom en gallerist på Hornskalspucken i Stockholm, mm. eh, vid galleriet som jag då hade utställningen på som jag fick hyra. Och så varför sa du inte till mig att jag kunde ställa ut Vilks? Jag kunde ha gjort det här för att hon såg alla röda prickar överallt. Ja, det är... Ja. Då, då var det, ville man ju hänga med liksom. Men alltså, sålde all, allting? Fan vad roligt att höra. I Stockholm sålde vi väl kanske 85-90 procent. Mm -hmm. Förra sommaren sålde vi 27 tavlor och sålde 29. Och det är, antar jag ett väldigt bra resultat. I dagens konstvärde är det lysande. Mm. Ja, det var ju väldigt roligt att höra. Men om vi säger så här Henrik, att uh, jag kommer hämta dig med ett litet paket och där i är det en liten dosa med en knapp på och trycker man på den så har inte det här med Lars Wilks uh, hänt. Du får tillbaka dina vänner du kan gå på krogen och sådär. Uh, skulle du trycka på den knappen då? Nej. Ja, det är ju ja, väldigt skönt att höra. Så du ångrar dig inte helt enkelt. Nej, jag ångrar ingenting av det här. Det, det är därför jag liksom inte behöver ha någon sorts anteckningar innan den här för att jag, jag ångrar ingenting av det här. Ja. Ja, det är ju skönt att höra. Men jag, jag tänkte på en sak som är ganska intressant. Jag har en, en ramare här i Malmö som är en väldigt god vän till mig. Jag känt honom i 14 år. Han, han har ju då ramat alla bildsbilder. Och han har printat nu och ramat alla de Parks bilder. Mm. Så kommer jag tänka på för några dagar sedan att undra om man skulle göra en undersökning om alla ramar i Sverige skulle säga OK vi gör det här. Jag tror många skulle säga nej av fruktan och skräck för att mm. verka som att de är typ rasister eller någonting. Mm. Jo men då krävs det ju också, det hoppas jag att du tänker på liksom, att det krävs ju sådana som dig som börjar. Och visar att nu är vi så här. Och tänker man om, om, om tio år, om, om Sverige har blivit bättre och yttrandefrihet verkligen har börjat betyda någonting om tio år. Så kommer ju du ha ett av de namnen man, man, ja, men som man tänker på. Och det, och det jag vill göra då med, med Lars Wilks eh, och med Dan Park. Och sen ska jag ut en kvinna som heter Jenny Venhammar som är med i femen. Det är alltså, så såvitt jag har förstått det svenska eller europeiska Pussy Riot. Det är att jag ville skapa en saklig och vederhäftig diskussion. Mm. Som konst ska göra. Ja. Då bara tänker tänk jag mig en konst från en feen person. Vad tror konderna att jag skulle reagera på det? Jag tror att du tänker på hon som stoppar upp en kyckling i underlivet, Nej, eller vad det var. Ja, ja, eller just nu satt jag faktiskt och tänkte på hon som satt och hade någon garn ur vaginan och stickade. Ja, mm, mm, mm. Vad va tycker du om det till exempel, Henrik? även om du har sett den, men det var någon bild när hon har, alltså garn ur vaginan, när hon har mens och satt och stickade en tröja. Mm. Det var någon bild, jag vet inte vilket land det, det var. Är men... det konst, det är väl det? Ja, är det konst? Allt är konst, men eh, jag skulle vara tveksam till att ställa ut det, precis som att jag skulle vara tveksam till att ställa ut bilder på när Reinfeldt hugger ihjäl småbarn. Ohigeniskt, tänker jag. <laughs> man får tänka. Men, men, men det är här. För, för mig är det tveksamt, men eh, jag vet inte vad hon har för mål med det där, om det är bara att, eh, om det är bara att provocera. Om, men hon kanske, ja, men, har någon, ja. någon, kanske har någon mening med det. Ja men precis, där sa du faktiskt något jätteviktigt, uh, att inte jag har tänkt på det innan, men som sagt, jag och länsman har diskuterat det här en hel del och, och när man pratar om konst med sådana som länsman uh, så får man ofta höra att, ja men då om jag om jag bajsar på en, en bricka, i det konst då? Och precis som du säger Henrik, det beror ju lite på, vad menar du med det? Sätter du bara och skiter på en bricka så är det ju inte konst. Men har du ett genomtänkt, alltså har du ett syfte med det som känns seriöst och viktigt. Så ja, då kan till och med om länsman bajsar på en bricka och ställa ut det. Då kan det vara konst menar jag. Eller ja, till och med då är det konst. Det, det, men, men det är som jag sa innan, meningen. meningen mm. Om det finns no, någon symbolik i det. Men, men, men det, är ju, det är ju skillnad på konst och konst. Min väldigt goda vän som gör landskapsmålningar. Det, det är ju väldigt fina grejer att ha på väggen, men och han är jätteduktig, han är bäst på det i Sverige, men, mm. men tycker jag idag, mm. men han han gör ju bara landskapsmålningar och stadsbilder från Stockholm och så gör han Toskana och sådär, men, men det är ju det är ju, som sagt det som Dan Park gör han har ju det, han har ju mening med det mm. och Lars Wilks har ju en mening med det också, men den meningen, den Får vi tolka in själva. För att den är svår att hitta. Mm. Jag, jag må, vänta då måste jag bara fråga. När du säger men, det fina tavlor att hänga på väggen. Eh, landskap och så. Men såna här som är. Om man skulle ändå få säga det extrema. Då, målningar och så. Eh, dum fråga kanske. Men var skulle man hänga det någonstans i hemmet. Det kanske inte är något man direkt skyltar med. Jag vet inte om det är något som ställs ut. <laughs> ja men typ. Jag sådana här mer extrema saker. Jag vet inte vad du tänker om det. Vad, vad, vad gör människor med den konsten? De vill ha det hemma. Hemma på väggen? Ja. Ja, ja och för många är det väl också en, en investering väl, antar jag. Alltså man kanske inte är inte bara, bara intresserad av konsten vid konstens skull utan också för att alltså det vet vi ju alla att tavlor kan ju kosta oerhört mycket pengar man, och någon gång var den ju väldigt billiga om man säger så. Jag vet inte om du hör något sånt, Nej, det, Henrik? Det, det, det, det, kan, det kan jag svara på för, för att eh, eh, det, det är så att eh, men nu inför Dam Park då. Eh, det reser människor från Laholm, från Göteborg, från Stockholm. Och det är bara det jag vet. Mm. Som ska till Malmö. De ska bo på hotell och allting. Mm. Bara för att komma till Dam Parks utställning. Mm. Samma sak. Det som var otroligt fint när jag hade Lars Wilks förra året. Jag började gråta. Jag kan nästan börja gråta igen. Det var att eh, efter vernissagen så kom det en man. Och han var polack. Han hade åkt från Jönköping bara för att komma och ta mig i hand och tacka mig för att jag står upp för yttrandefriheten. Oj, fan. Det var ju fint. måste ju allt bli värt det. Känner och jag har jag, jag, jag jag, jag fått lite rusningar här. Jag tror det var 30-40 stycken som kommer och bara ville ta mig i hand. Mm. Det var någon kille det var någon kille från Moderaterna eller killeman från Moderaterna i Borås som kommer med sin son. Och sa att jag skulle gå in till mig och, och ta i hand. Och tacka mig för att jag står upp för yttrandefriheten. Men hur känns För det måste ju vara det alltså, bästa, bästa betyget man kan tänka sig. Hur, hur känns det? Var, det? var det förväntat och, och hur känns det? Och, känns det känns stort. Ja. Och tänk då alla som skulle vilja skaka dig i handen som inte har möjlighet. Jag är ju rätt säker på att det var ganska många Det var samma, samma sak i Stockholm också. Nästa luk Lars Wilks och... Eh, Mm. Jag, jag, jag får ju jag får ju en del hot nu inför Dan Park jag har fått, eller hot hat ska jag säga mm. hat mail och hat sms inte sms alltså på facebook grejer och sånt där jag har fått något samtal men jag har fått så så otroligt många som bara tycker för fan vad bra jag att jag svär ja, det får man göra. Att, att du gör det här och det är värt väldigt mycket Är det här svåra så behövs det För att det är väldigt jobbigt Att göra det jag gör Men jag tänkte gå Och fråga om en annan konstnär Vid namn Peter Valbäck. Den här personen har ju haft En vad ska vi säga, lite mindre trevlig upplevelse Mer, kan du berätta om det? Ja, det är rätt tråkigt Jag träffade Valbäck På konstmässan i Stockholm När den var i Sollentuna När det fortfarande var den riktiga konstmässan Kan man säga 2001 eller 2002. Sen så hade vi eh, utställning hos mig. Sålde väldigt bra. Och sen hade vi en utställning till som sålde inte så bra. Och eh, konstbranschen är ju väldigt död idag. Tyvärr i hela Sverige. Jag hör ju från både Stockholm och Göteborg och runt här i Malmö och sådär va. Mm. Och eh, sista utställningen som var nu i eh, det började på gallerina som är sista lördagen i september varje år i Malmö. Mm. Och det var väl 400 besökare, kanske fler. Och det var en person som var lite intresserad av en Wahlbeck tavla av alla 400. Oj! Men den personen skippade det. Så det är bara störtök helt enkelt på, yep. på ganska kort tid. Vad, vad kan det vara? För det? Personer. Det, var, det var ingen som ville ha någonting. Mm. Mm. Och han själv skulle ha varit här men han var tvungen att ha något gig i Stockholm eller vad det var någonstans. Mm. Eh, och sen under utställningen sålde vi ingenting. Och när utställningen slutade så ringde jag honom och så han skulle komma på onsdag, sen skulle han komma på tisdag Och sen så var det, han ändrade tider och hit och dit och sen så kom han hit och jag satt här precis där jag sitter just nu och... Eh, då tog han på sig stora arbetshandskar. Så kom man in. Han har ju sin bil utanför någon kombibil, en Volvo tror jag att det var. Så kom man in och så började han ge mig en fet örfil och säga att det var en jävligt dålig galerist. Mm. Och han är ju rätt stor, kill va? Ja, han är rätt stor, jag är rätt liten, jag är 1,67. Ja, och han är måste vara 1,80, 1,90 någonting, va? Ja, och så arbetshandskar. <laughs> det är misstänksamt. Är det ja. Och sen så började han bära ut sina tavlor och sen så kom det en annan konstnär hit eh, som satt bredvid mig när han var på att bära ut sina tavlor då, Wahlbäck. Mm. Och då så gick han fram till mig med arbetshandskarna på sig och tog stryptag på mig Jaha. och lyfte upp mig från stolen som jag satt i och sa att jag var en jävla dålig gallerist som inte kunde sälja och sånt där. Ja. Aha, okay. Så, det så var han lite... kunde inte inse då att det kanske var hans konst det var något fel på då? Nej det, var inte, det låg inte i hans intresse, det var mitt fel. Aha. Och då är det ändå så ska jag säga att jag skickar ut 3000 inbjudningar. 1500 per mejl. 1500 som jag sitter och klickar på varje person på Facebook. Mm. Och jag har ett kan man säga, globalt register på typ 30 stycken som jag skickar speciellt till. Och det är allt från syrisk till... Lichtenstein till London till min säljare i London, till New York mm. men eh, ingen vill ju ha hans grejer, vad ska jag göra? Mm, mm, mm. Ja, Peter Wahlbeck, nu ska inte jag sitta och snacka skit om han, men jag måste säga att eh, en personlig reflektion är att eh, när jag växte upp så körde jag mycket där, TV för alla, även vet inte om jag har sett det jag tyckte det var ganska bra att stå uppar och sådär men, men så hörde jag han i en intervju med Robert Aschberg i Radio 1 och då han, han gav ett väldigt patetiskt intryck, Peter, plötsligt. Han var väldigt... Han ville bara sälja sina tavlor till alla och han liksom satt och berättade att hans barn inte hade någon respekt för honom och han kändes väldigt gammal och, och folk ringde in och tyckte han var skön men då skulle han bara prångla på tavlor på dem. Så... Ja, jag... Nej, tyvärr, hans tid är över. Men, men jag ska ändå ge honom att jag tyckte han var en bra konstnär. Han var, han var rolig och framförallt var han ju väldigt, väldigt, väldigt konstig. Han är ju en, en riktig filur liksom. Och sånt uppskattar jag väldigt mycket. Ja, jag har haft väldigt kul med honom. Ja, men det kan jag tänka mig. Det, det var väldigt roliga stunder, men det här var ju liksom... Inte en så alltså, rolig stund. Det, det var inte lika rolig stund. För jag, jag, är inte liksom, jag gjorde vad jag kunde. Mm. Som sagt, gallerinatten en gång per år i Malmö. 400 besökare. Ingen vill handla. Vad ska jag göra? Men vi var inne på det här med yttrandefrihet också... Ser du att yttrandefriheten inom konsten har på något sätt vad skulle jag säga, begränsats kanske under de senaste åren och om så i fallet och på vilket sätt? Jag, jag, jag kan ju bara tala för mig och mitt galleri och jag kan ju bara tala för eh, att eh, man, man kan ju se hur eh, polisbevakningen var på Vilks utställning förra, förra året. Det var ganska prickigt år sedan för det var väl precis i början på juli Vilks har ju rätt att få göra vad han gör. De Park har rätt att få göra vad han gör. Även om man tycker illa om det. Och det är ju inget besökstvång att gå in på ett galleri. Eller hur? Sen, sen kan jag ju tycka lite grann så där, Även om det är klumpigt sagt av den här Margareta Larsson. Som pratar om den här konstnären som månade vaginer på väggar. Ja mm, just det Alltså hon uttalade så ganska plump va? men det kanske är onödigt att måla vaginer på väggar om det var, jag minns inte om det var på dagis eller om det var på lågstadieskolor och sådär va. Men det är kanske är ganska onödigt. Det, det... För, för där har man ingen, ingen valfrihet om man säger så. Däremot kan ju du givetvis ha hur mycket vaginor du vill i din lokal. För att precis som du sa, det är ju inget besöks tvång. Men, men ser du någon, någon, vad ska man säga, är du för en absolut yttrandefrihet? Eller visst, du tycker att det är onödigt det här med, med, med vaginor då på, på eventuellt ett dagis? Men ser du någon så här där du tycker lagen ska läggas i? Vi tar ett som ett folkgrupp eller att man inte ska få... Ja men då det är ju väldigt nu att man är väldigt försiktig inför vissa religioner och inte kristendomen men islam till exempel är man ju staten väldigt försiktig med vad som ska tillåtas Så hur ser du på det? Hur, hur tycker du att utrandefrihetslagsättningen bör se ut om man säger så? Jag tror jag vet vart du vill komma men eh, om, om vi börjar med att eh, på ett konstgalleri och på vad som helst visas egentligen under vissa omständigheter det var en man i Lund som heter Martin Bryder som jag känner som en galleri. Han visade Aska från eh, lik från Auschwitz eller något sånt där. Va? Mm. Det kanske är lite over the top. Liksom. Mm. Eh, men, men tycker du det ska vara olagligt? Eh, nej, jag tycker inte att det ska vara olagligt. men eh, så det, det, alltså vi, måste, vi måste i så fall veta varifrån kommer den, hur den kommit dit. Liksom hur funkar den mm. men, men sen kan det vara för att skapa en debatt och en diskussion mm. det, det kan ju vara för att förklara om hemskheterna som hände under andra världskriget mm. och då kan det vara bra men han kanske inte, jag vet inte jag känner inte dem jätteväl men eh, han kanske skulle ha gått ut hårdare med att han vill göra det för att skapa debatten om att Titta vilka hemskheter som har hänt i Europa under 1900-talet. Ja, men gärna med syftet som vi pratade om innan. Ja, och, och då, då, finns, då finns det ju ett syfte i det hela. Men, men sen så, så tycker jag väl att all konst har ju rätt att visas. Och det vi får inte begränsas till att vi bara visar landskapsmålningar för att det är snällt. Då hamnar vi ju i någon slags totalitär stat på något sätt eller något sånt där som... Inte liksom låter folk få yttra sig hur de vill. Nej och det är ju en väldigt svår fråga och, och jag är väl personligen för en nästan total yttrandefrihet. Men givetvis finns det ju alltid gränser. Men, men som, som alltså vad man än pratar om så är det ju svårt att veta exakt vart den gränsen ska gå. Samtidigt är ju risken med att ha gränser så lämna även om vi skulle bara starta om det från början så att säga och bara säga att ja men det är det här som är yttrandefriheten. Den är nästan total. Men den var väl antagligen så från början men sen läggs det till att ja men det där var ju inte okej okay, men då är inte det där heller okej okay, och så byggs det upp igen. Så det är väl kanske det som är risken med att ha en begränsad fast samtidigt är det kanske svårt att inte ha det. Men det är frågan vad det betyder med begränsad. Måste det nödvändigtvis bli fängelsestraff? Jo men till, till exempel. exempel kan det vara, jag tycker ju inte att, att, att din granne, om länsman och din granne är sur på dig ska inte han få trycka upp massa flyers där det står att du är pedofil och sprider det till folk. Eh, det ska ja, ju inte vara det, okej. Okay. Det är ju en begränsande av yttrandefriheten. Ja, det är ju förtal. Jo precis, men vi kallar ju det. Men det är ju begränsning begränsande av, det är ett, ett olagligt sätt att uttrycka sig. Och det är ju, allt sånt här är ju Därför kan man inte vara för ett helt totalt yttrandefrihet om man säger så. Men jag tycker gränserna ska vara väldigt få och jag kan ju absolut se att konst ska vara extra tillåtande om man säger så. Jag gillar ju konst trots allt. För jag tycker konst är det är ju, det är ju konst som pushar gränserna. Vad ska göra annars? För utöver konst jag kan inte tänka mig vad, vad som skulle kunna pusha liksom gränserna annars. För att exponera ska exponera mera. Donera till bankgironummer 197-4518 Märk insättningen med donation. Ja men jag måste bara hoppa in, du pratade lite om det när du fick kontakt med Dan, häktet och allt det så. Men jag tror att jag inte ensam om att vara intresserad att höra hur det gick till mer konkret då från början med, med Lars Wilks. Var det du som kont tog kontakt med han eller tvärtom? Och menar, hur gick, vad, vad sades så att säga? Jo, först var jag nyfiken på Lars Vilks och att han gjorde sina rondellhundar och sådär och så tänkte jag att jag vågar inte visa honom. Då tänkte jag att man skulle kunna hitta en konstnär som gör karikatyrer på alla stora men alltså, Allt möjligt. Gandhi, Margaret Thatcher, Che Guevara, Mao Zedong. Alla möjliga. Alla utom Mohammed och ställa ut det. Mm. Så det är som en liten idé i bakhuvudet. Mm. Och sen så var jag sur på Lars Wilks när han skulle... Var på Grand Hotel i Lund för några år sedan. Eh, för att det var så mycket polisbevakning och sånt på det här Lukas Gillet. Så jag skippade att åka dit. Ja, Förlåt, varför var du så uppe på honom? Ja, för att det gick ut i media. Jag var inte så jävla smart då. Så jag tänkte att va fan, varför måste han berätta att han ska dit? Kan inte han bara gå dit utan att säga någonting? ja, ja okej. Okay. Mm. Så att det var så jag tänkte då va? Men, men sen så, så växte det fram i, med det här med Lukas gillet och de här två konstnärerna som jag ställde ut. Så han kom hit och sådär. Eh, så tänkte jag, nej, nu ska jag faktiskt ta mod till mig. Så jag eh, tog modet till mig och sa, nu kör vi. Och jag är väldigt eh, faktiskt stolt, ska jag säga, över mig själv. Glad idag att jag har vågat göra det. Mm. Det tror jag väldigt många håller med mig. Jag har, jag har ju då, som vi pratade om lite innan... Jag har ju förlorat en del vänner på det. Och man ser ju ibland att man förlorar en del på Facebook och sådär också. Mm. Men jag har vunnit så många. Och jag har fått så många riktiga vänner. Mm. Och eh, konstnärer som vill ställa ut för att jag vågar. Mm. Mm. För, för att jag vågar liksom... Stå upp för det som vi har i Sverige, yttrandefrihet, demokrati. Ja, men vi nu har det då. Men jag tänkte på det, du eh, var inne på det lite där med om du, alltså var osäker på om du kände att du riktigt vågade eller ville vara lite orolig och sådär. Men eh, lyfte Lars själv några frågor om menar, säkerhet för Rönnqvist, rönkvistgalleriet och, och så? Var det någonting han själv liksom pratade om? Det kan inte jag riktigt svara på, men... Eh... Men eh, jag, jag kan, det enda jag kan svara på i, i, i den frågan är att eh, Lars Wilks känner sig väldigt trygg och eh, jag har gett svenska polisen eh, Dagens Rosexpressen tre gånger på mindre än ett år nästan, eller på ett år ungefär. För att de gör ett formidabelt arbete så jag känner mig helt trygg i situationen Men du var lite inne på det också, jag menar, just det här med menar, hur det känns runt och ställa ut de här Men hur känner du dig alltså när du befinner dig i galleriet eller hemma alltså rent, Vad är det för tankar som går då, alltså, i, om man säger rädslan och så, vad är, vad, vad är det du oroar dig för? Alltså man, man kan tänka, nu, nu överdriver jag kanske lite, men sådär att eh, någon kan kasta in en gatsten i en fönsterruta eh, Någon kan banka på dörren. Eh, någon kan slå sönder skyltfönstren på galleriet. Eh, eh, men jag ska säga <laughs> en, en sak som, som, som jag faktiskt tänker mest på och det låter skitöntigt. Ursäkta att jag är Sverige igen, men det är att jag är rädd om min hund. Mm. <laughs> ja, men det är ju inte. Så så det är väl trönt absolut inte trönt. ett samtidigt eller, eller något. Förra året då i juli när jag hade Wilks, då fick ju min hund lukas. Då, då fick han vara hemma av säkerhetsskäl, sa jag. Nej, det är skitbra att du tänker på det. Men hur blev fasit då efter Wilks? Var det några hot? Var det protester? Var det någon skadegörelse? Hur, hur blev det? Nej, det var det var två ordfulla samtal. Mm. Sen var det ingen mer. Eh, det är någon då som när jag kom hem från Stockholm i december så var någon som har skrivit alla på min dörr. Det var ju givande. Ja, och jag, jag, jag tänkte inte på det så mycket för att eh, lampan var trasig just precis som min, min dörr hemma. Så att jag tänkte att det var en unge som hade klottrat så tog jag bild på det och så skickade det till eh, två vänner. Mm. bägge två sa, men det står ju alla och sen så låg det sju stenar i min brevlåda. Jaha. Och brevlådan är nere i porten. Den är inte uppe vid min ytterdörr liksom hemma. Eh, och eh, sju stenar betyder förbannelse på islam. Jaha. Fredens religion slår till igen. Mm. Sen ska jag inflyka en grej som är jävligt tråkig som jag inte har med det här att göra. Det är att eh, min eh, gode vän Jan Olofsson som kallades för rockgola- han gick bort igår Han blev 70 år gammal han hade sitt 70 årskalas på galleriet här För mm. bara två veckor sedan mm. Ja, Rockola är nog många som känner till Ja, så att, så att Det är lite, lite tungt Att liksom fortsätta här Men jag kör på mm. Nu blir det dom park. nu kör jag mm. vidare Rockola sitter i himlen och njuter Och röker cigarrilar och dricker rödvin Och berättar om att han Rökte cigar med Elvis Presley i New York Nej. <laughs> Jag och borde i Hamburg. Och på dig, mm. eh, Men jag måste fråga då också, vi var inne på det när vi pratade med Dan Park där med att Lars Wilks sa att eh, Don Park faktiskt visst är en konstnär. Det känns som det här är, det är lite som alla klubbor det här, man måste bli accepterad och så vidare. Så här. Men, vad måste man egentligen leva upp till skulle du säga för att bli accepterad av den breda massan och, och kallas för konstnär av de flesta då så att säga? Det där är lite kul för att eh, det, det handlar rätt mycket om att gallerierna faktiskt accepterar. Räcker det om man säger så? Ja, sen ska man ju också ha köpare och ha liksom eh, kunder så jag liksom liksom men eh, folk som vill handla och att, att det är liksom en en omsättning på det hela. Det handlar ju det också, det handlar också om överlevnad, men eh, det är vad, vad, vad folk vill ha för någonting Och jag har ju Förutom att folk ska resa hit Så får jag ju mejl och sånt Varje vecka Om när, ungefär När, var, hur kommer Danpark, vad kostar det mm. det är ju folk som är intresserade Men jag tänkte fråga då också Hoppa lite från er till andra Men ändå hålla mig inom det här Med otrygghet kan man väl säga Eh, och vi går till Malmö då Där du bor Hur skulle du säga att Malmö har förändrats genom åren och, Ja du sa ju det att du inte går ut på eh, krogar och så vidare Men jag menar mer generellt Hur känns det, alltså, hur är stämningen i Malmö Hur är det att bo där egentligen för, för oss som inte bor där så Känns det ju som att det kanske inte är det tryggaste stället på jorden Nej det är oroligt Som jag sa innan så jag kommer att jag kommer ta en taxi hem ikväll och om jag går hem så går jag en speciell väg. Det är Malmö Och, mm. och utan att och klistra några åsikter på dig Henrik så läste jag idag att enligt Affes statistikblogg som man brukar kunna lita på så har svenska svenskarna blivit i minoritet i Malmö. Det läste jag också, 50,2% är... i Mm. Och om vi blir lite politiska här Så Jag pratar man en vän om detta idag Och jag känner väl på ett sätt att Jag hoppas att Malmö kommer Malmö kanske behövs som avskräckande Exempel framåt Så det kanske är bra om det brinner För att jag tror inte Malmö kommer klara sig Vi jag vet ju jag ekonomin i Malmö Körde i botten givetvis tio gånger om Och så vidare och Så vidare. Mm. Så det är inte sen. Jag är ju en del i Malmö, jag gillar ju Malmö som turist om man säger så, det handlar givetvis mycket om, om exakt vart man bor. Men vi har ju Möllevångstorget och, och Rosengård och sådär. Och där skulle jag väl kanske inte vilja vistas. Eh, särskilt inte på kvällen, får jag väl erkänna. Men But... alltså Ma Malmö lyft ändå. Och det är ju om man säger lite av den mångkulturella symbolen <coughs> i Sverige då, ursäkta. Men vad skulle du själv säga? Är det något att sträva efter som politiker verkar mena på att det ska vara att eh, alla städer borde vara som Malmö. Är det något du tycker? Ja, ah, där försöker du få in med en liten fälla. Men... <laughs> <laughs> det är fullt där, man tycker Men nej, jag önskar inte att Malmö ska sprida sig i Sverige. För att det, det, jag, jag, är, jag är faktiskt, jag vågar säga det till er, men alltså, jag är oroad för Malmö. Mm. Jag har väldigt många vänner, jag ska inte nämna några namn eller vilka de är som planerar att flytta från Malmö till Danmark eller till Stockholm eller till USA eller till Nya Zeeland eller till Japan för att Malmö är en väldigt orolig stad. Ja men nu när du är inne på, på lite politik här, Henrik så eh, du har ju blivit en symbol lite kanske mot din vilja för till exempel folk som jag är länsman som inte trivs med, med dagens invandringspolitik. Hur, eh, hur ser du på det? Nej alltså, det det, det, det, handl det handlar ju absolut inte om enskilda invandrare. Nej. Det handlar ju inte om var de kommer ifrån eller, eller någonting. Nej. Det handlar ju om politiken. Mm -hmm. Där har vi en problematik. Mm -hmm. Det är det det handlar om. Och där har vi en problematik. Till exempel vår kära vän Ullenhag. Ullenhag som står på pallen när han debatterar. Ja. Jag har rätt om ja. Vad jag röstar på. Vilket parti jag håller på. Det är helt ointressant i sammanhanget. Mm. Det har ingen, ingen relevans. Va? Men, mm. men jag tycker ju att... Eh, det börjar gå åt pipan för Sverige. Mm. Men om man säger så då, om du skulle sadla om nu och bli politiker, vad är det för frågor du skulle driva hårdast då? Jag skulle bli kulturminister. Mm. Ja, det är klart. Men, men skulle, är du politiskt intresserad? Eller, för det har jag en fördom om, ni, ni konstnärer och det här kollektivet, att ni, ni bryr inte så mycket om politik. Är, det, är jag fördomsfull nu eller är det någonting du har känt att det kanske kan stämma? haft svårt att gå till jobbet de senaste dagarna för att det har varit i ja, just det. Jag har lyssnat på Schryman, jag har lyssnat på Åkesson, jag har lyssnat på Hägglund, jag har lyssnat på alla. Mm. Mm. Jag till sist i livet blivit intresserad av det här. Mm. Ja, men det då, då, då måste jag sticka in och säga att han hade gjorde, Åkesson gjorde en riktigt bra känga. Det där med, vad var det, att med, var det inte Folkpartiets... Eh, Integrationspolitik så skulle det ta tusen år Att få bort utenförskapsområden Det var ganska bra <laughs> Men ja, jag tänkte fråga Också, vi var inne på det Lite det här med att bli kallad saker i är så populärt Överlag då, vad är det du har blivit kallad för Och hur har de motiverat det Och hur har din respons till de här personerna Varit då, som har sagt det Vad har du själv sagt till dem Det, det, det har varit då Nazist fascist, rasist och Hitler var det igår då också ja, ja ju det heja grabbar Jaha. men, men det, som, det som jag jag bara svarar då angående för det handlar ju om den parkutställningen i första hand just nu mm. och det, det jag säger då det är ju att i Sverige har vi grundlagar vi har yttrandefrihet, vi har konstnärlig frihet, vi har demokrati alla får ställa ut Pakistanier, iranier försteråsare i Göteborg, alla får ställa ut. Jag, jag har ingen politisk inriktning, ingen religiös inriktning. Det, det handlar inte om det. Men det vi har det vi har vad heter det, suttit här och väntat på att få prata om det ska vi prata om nu. Jag och Konrad har ju vid ett flertal tillfällen försökt att komma fram till vad som är konst och vad som kan accepteras och vad som har gått över styr. Vi har varit inne på det lite mm. men eh, som det kanske framkommer då så är jag ju då lite mer, eh, vad ska jag säga, konservativ lagd ja, kan, du, kan du inte utveckla Länsman, Säg, vad är konst enligt dig? Kan vi få höra en, en, en, ja, men en, en, verkligen vad du tycker här nu? en skål med äpplen. Nej, ja. för jag för jag sa till ja. Henrik nämligen innan innan sändning så jag att ja, är så att han tycker stileben alltså fruktkorgar och landskap det är korr. Ja, men, men inte så mycket all... mer än Jag har ju så. för sig aldrig riktigt sagt så men Nej, men det är väl inte så långt från sanningen. Ja, alltså det jag kommer att tänka på är bilder från en utställning jag såg Håll för öron en barn, men då är det, var det bilder på bland annat en kvinna som, nu ska jag vara riktigt ordentlig, urinerad i ansiktet på en man. Eh, en man som hade något repan och slag runt penisen med krokar till bröstvårtan om jag inte minns fel. Eh, en man som sög av en annan man. Eh, och sådana saker Och som jag förstod det så var det även liksom Uppmanat nästan till att eh, Ta med familjen och titta Jo men det, eh, jag menar, det är konst vart, vart tycker du gränsen går Har du något så här där du kan säga Ja ah, det är konst men. Ja men det, det där till exempel det skulle jag ju snarare kalla Någon förvriden pornografi Av något slag än konst Men porr kan ju vara konst Kan det det, ja, det jag jag. Henrik Det var Henrik som säger eh, vi, vi kan ju ta vi kan ta Jeff Koons vet vem det är det känner jag igen fast nej han var uppe med en italiensk kvinna som heter Cicciolina. det var väl sen mm, mm, polskjännad med stora ögonbrun han gjorde bilder på när de hade sex han gjorde även alltså, eller skulpturer även skulpturer på Michael Jackson och sådär han han har ett, minst två fabriker i New York som bara tillverkar hans konst jag har en tjej, kompis som jobbar där mm. Uh, och, och det var ju liksom sexkonst. det var skulpturer på en han hade sex med mm. Och även foton då uh, Är det konst? Uh, jag säger Vad säger uh, Lansman? Okej uh, uh, alltså, uh, okay, jag, alltså, jag steget men, jag, är inte så långt i de här såntavlorna ja, så. jag, jag vet inte varför jag gör den skillnaden Men jag gör nog kanske den skillnaden att, uh, Fotografier Om det är, är det här som du pratar om då. Det, det är väl kanske mer då, Snarare pornografi, men Okej, okay, om man börjar göra skulpturer. att det kanske, Jag vet inte varför, det är väl kanske bara i mitt att man tänker skulpturer, det är konst liksom. Men eh, å andra sidan kan ju någon göra en skulptur av någon som sitter och bajsar också, och det är inte så mycket konst liksom. <laughs> Nej, men och grejen är, för att jag måste bara säga det här kanske vi har sagt innan, och där tror jag, Henrik, experten håller med om att det finns ju ingen, det finns ingen, det finns ingen satt definition av vad som är konst eller inte, utan det är ju subjektivt, det är upp till var och en. Alltid, så du har ju inte fel ens man Jag har inte fel, Henrik har inte fel Eller vad säger du Henrik, tycker du att det finns en Kan man säga att det här är konst och det här inte är konst Jag skyller allt på hunden Lukas Som ligger under bordet här och så vidare. Ja vad säger han om <laughs> det, det, all, alltså, det är ju subjektivt och, Ja det och, måste det ju vara Men man måste ju också kunna vara objektiv Och säga att jag tycker det inte det är konst Men tycker du att det är konst Så är det okej okay. mm. Mm. Man, måste, man måste ju också kunna liksom se att andra tycker någonting. Jag har lite så här, en kort grej där. Jag ställde ut en konstnär som heter Peter Åström från New York. Mm. Och så gick vi från mitt första galleri som var vid Peterkyrkan i Malmö. Och så var det en vägg där det var det är väl koppar eller tänd eller någonting. Som i gamla, gamla såna här stuprör. Så hade det runnit ner över väggen. Så att det var grönt på fasaden. Och han bara. Åh gud vilket konstverk. Tyckte han. Han tyckte det var så jävla fint. Och han själv gjorde helt andra saker. Han gjorde inget sånt. Va? Men det beror ju på. Om man lär sig att mm. se konsten. Om man lär sig att wow. Det här kan man se mm. Så jag lärde mig av honom Så jag har sett det på andra ställen också Så konst kan ju finnas på ett sätt Överallt Konst kan ju vara bara ett enda streck På en tavla Det kan vara ett landskap Det kan vara en eh, damparkbild Där det står liksom eh, Jag är här nu med en bild på eh, dr Mengele Det kan vara Ja men berätta, förlåt att jag bryter, det, Henrik, jag tror inte vi har sagt det. Berätta vad du har i vad, vilken speciell sorts, en av konstverken är uppsatt på något ganska speciellt som du berättade om innan. Det är ju ett, ett elskåp. Det är ju svinkol tycker, jag. Här tycker så, jag, så att jag. Jag har jagat och jagat och jagat för att få tag i det här elskåpet. Mm. Så jag har haft tur och en god vän som har hjälpt mig att frakta hit. Och det har de här benen som är liksom i marken kvar och allting. Och det är liksom konstverket, är inklusive helskåpet om man säger så. Ja, nu ska jag, nu, nu ska jag bara titta. Vänta några sekunder. Mm. Han har gjort en liten, en liten affisch på, och det, det här är ganska fruktansvärt. Och jag tycker inte om att säga de men han har gjort en affisch där det står Fängsla fittan. Mm. Och sen så är det en bild då på en fitta som är i mm. Ursäkta mina hårda uttalanden men det är exakt så det är. Mm. kan säga vagin eller snicka eller vad vi vill. Men... Ja, jag, jag, får, jag får låta bli att censurera den här gången. <laughs> för konstens skull. För konstens skull, ja. Ja, ja. Men han, han ska limma upp lite flera fischer på det där skåpet. Så ska vi sälja skåpet. Ja, jag tycker det här är en, en får vi väl se hur det går med utställningen. Jag tror att det kommer väl gå väldigt bra men det är ju, en, det är ju verkligen en solskens historia för Parker. Har gått Parker. Jag vet inte hur länge han har på. Jag minns inte riktigt. Man har gått och harvat verkligen med typ elskåp. Och fått drygt och blivit misshandlad. Mm. Och nu kommer hans break då kanske. Han, han, har ju, han har ju själv sagt i någon intervju någonstans. som man kan hitta den på Youtube. Att äh, gallerier är ingenting för mig ungefär. Mm. Mm. Men jag fångar honom. Ja, ja men det är jättebra. Och det, du bygger ju ditt namn här givetvis mer och mer. Du nämnde Femen här. Vad har, du, har du något mer som sticker ut framåt? Ja, jag ska ha en kille som heter Markus Andersson sen. Jag har inte bestämt exakt om det skulle bli september eller oktober. Jag tror det blir september. Men han, han, är, han, är, han är dömd för upphovsrätt någonting. Mm -hmm. För att han såg ett foto på Christer Pettersson. Som han sen målade av och målade på typ en strand med någon häst eller åsna eller någonting. Okay. Och eh, det ska upp i hovrätten. För upphovsrättsbrott? Ja, för mm. att eh, målat av ett fotografi. Oh my god. Ja. Eh, så att han är på G. Sen ska jag ha lite snällare utställningar. Jag ska ha... Jag eh, ska ha Margareta Sjödin. Och det är hon eller Marcus som ska vara i september eller oktober. Margareta Jardin är ju en gammal klassiker. Det var hon som var med i något program på 70-talet eller 60-talet som heter Kalas. Okay. Och så ups, har jag gjort bort mig nu igen. Ja, det känner jag inte till. Eh, och sen så eh, efter det i november så ska jag ha Thomas Havström, en konstnär som är ganska intressant. Han kommer hit till galleriet nu är snart. Men nu är det som sagt idag, 5 juli, 12-15, Dampark. Mm. Mm. Då håller på till den 27 juli. Och eh, nästan exakt när det här programmet släpps så eh, kommer du och jag att träffas, Henrik. Och eh, det ska bli väldigt trevligt faktiskt eh, och, och komma dit. Och jag, alla, alla ni som bor i Malmölen i järnigheten, kom, eh, kom dit och stöd det här. Om ni inte så gillar konsten, vilket eh, ni borde göra, men stöd det här. För det behövs ju stöd. Om jag gillar nyttrandefrihet så gå dit och visa er i alla fall för... Det märks ju. My mycket folk där kommer att sätta ett avtryck, även politiskt. Stöde för yttrandefriheten, grundlagar, demokrati, mm. konstnärlig frihet mm. och stöde för att vi eh, 2014 i Sverige har rätt att få visa den konst som konstnärer gör. Mm. Vi ska inte stoppa demokrati. Nej, precis. Vi går åt fel håll. Yttrandefriheten ska bli... Det ska bli bättre, inte sämre. Och som ni alla vet är vi inne på helt fel spår i Sverige och över stora delar av världen också. Men vi får ju säkert anledning om möjlighet ges att återkomma till det här och se lite hur allt har gått och så. Men så får vi låta dig springa iväg och göra alla förberedelser som behövs. Så får vi tacka så mycket för att du tog den här stunden och pratade med oss. Och tack så mycket Henrik Tack så mycket, vi ska se om jag vågar gå hem ikväll Ja, fantastiskt tycker jag ja. Eh, ja, men tack så mycket Så hörs vi förhoppningsvis i framtiden igen mm. hej då allihopa Hej Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman Radio Länsman finns även på Facebook Gilla oss där Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag Så välmött nästa lördag